baiuenako bestak direla eta e, funtsian protekzion zibil izeneko egitura ardura ikusten da jende elkarretaratzea undietan, larri aldeen segurtatzeko eta lehen hartak jendeari maiteko. Orotarat, egun talatanoi bat badira baiuenako bestetan, lan egiten dutenak sailortan eta baliatu gira hauekin solastatzeko jakiteko nor diren eta nola antolatuak diren. Jean-Marie Iturri derekin mintzatu da, Marienez. Gaurko eman dian Bayunako besteri lotua den gai bati interesatuko gira, hala nola jenden geriza edo uh, uh, protection civile uh, egiturak lan egiten duela hemen bestaliegen gerizatzeko eta gurekin dugu uh, Jean-Marie Tourbide orian la uh, hortan sou uh, uh, laguntza ilustira egunona egunon egunon bistan dira laguntzelari naiz eta usaian... Ba, protektion civilek sorozpen uh, postu tikiak atxikitzen ditu urte anzer justuki gertakariak uh, babesteko eta gaur uh, badugu gure urteko ekintza lodiena, nun uh, gurutze gorriarekin lan egiten dugun bere seki askartzeko sorozpen uh, profesionalak Hordion, voilà. uh, protektion civil uh, ser, serlifentzia bada kurutze uh, gorriarekin emant desagun Ez da hainbeste dezbatintasunik, eguneroko bizian, Sorospen munduan baditu zue profesional horiek, ezagutzen hitu zuenak, suhiltzaileak, zamua, eta jakin behar da, eh, Europan badira Sorospen elkarteak eh, egitura horiek azkartzeko gertakizun lodi entzatzen. Gauko adibidea adibidez, baiunako pestak. Mm. Eta beraz, uh, borontatez lan egiten dugu sorospen munduan, azkartzeko bide profesional horiek, bestenaz gaindituak dira. Eman mm. ah. dezagun hemen klinik, klinikata ospitelek, ez lezakete, holako errantzunik eman? Ez, bat ere, agun gaindituak dira, badugu dugu adibide bat, duela hilabete bat izan dira uholdeak, Uh, mendietan, eta justuki bide profesional horiek gainditu akziden, eta proteksion zivilek parte hartu du uh, ekintza hortan, populakuntza babesteko eta sorospenak antolatzeko berregunian. Erriko etxeak galdegin sistemen eta zuek paraazten duzien zien ateraldia... Bai, beraz, uh, erran izan bezala, uh, norbaitek uh, zerbait antulatu nahi duelarik, pesta bat, adibidez, bai honako bestak bezala. Beraz, badia, sekuritate normak uh, errespetatzeko. Eta erran izan bezala horre, profesionerek izin dute dena gain ditu. beraz, sorospen elkarte horiek deituak dira. Eta, biztan dena, erriko etxeak pagatzen ditu elkarte horiek, Be amendoaren zat adibidez mm. proteksion zivil lan egiten dugu borontatez aldiz schartzen dugun diruguzia da materialaren zat badugu xo il-zailearen xo il berdin-berdina Uh, kamion jak barnean den materiala medikuntz materiela hori dena urtera, urtero finanziatu behar dugu eta olako ikintzetan baiunako eriko etxeak atse matendu iendea saintzeko eta gu atse matendugu finanzamendu sartze bat justuki gure materiala erosteko eta gure formakuntzak, ezta jakin behar da ere Urtero berziklatzen gira eta gure formakuntzak finantzatu behar ditugu. Protektsioan zivilek ez du bat ere subentzioerik. Dena irabazten dugu lan eginez olako gertak izunetan. Hala. Hala. Eta hemen taldean ere bazizte bizkabat denetaik biltzen zizte departamendu osoko laguntzaileatzizte? Bai, beraz protektsioan zivil ez da bakarrik departamentuko elkarte bat. Nasionaleko Federakoun Sabat badugu. Depart Departamendu ka lan egiten dugu. Eta olako gertakizun uh, lodiekin. Ashko tan... Uh, kanpoko indarrak deitzen ditugu justuki handitzeko gori postuak eta sumitzeko lako pestak. Zta iakin berda, legez, pestabat uh, ne urtzen da uh, ne urtzen da zonbat pertsuna baden uh, nola den zein diren bideak, hotz logistika antolatzen da eta logistika horren ondutik uh, onut, finkatzen dugu zonbat uh, sorosle berdugun. Harus. Eta gaur gaur egun Ez dugu haski gure departamentuko elkarte kideekin, beraz izan da kampoko deibat eta ordida gaur, mm -hmm. gaurigun. Baiunako bestetan, zon batzi izte, txuxen lan egiten duzunaka? Beraz hemen gira euntala hogoi uh, xorosle, gurutze gaur beti, gure elkartetik lahogoi uh, pertsona ditugu egunero lanian, Hala. eta gaur <laughs> Eta hori bera, eta toki desberdinetan, orai mintzo gitzauzuen tokia, hemen da e, logaren gibelean, bera beste toki batzu ere badira bai Beraz logan badugu logistika puntu bat, elkarte etxean badugu puntu, postu nagusia, nunko katzen diren istandera gure bi elkarteak, gurutze guri eta proteksion zibil, gehi samua aiek dira nagusi uh, pesta eta gero, banaturik uh, pesteetan, badituko puntutiki batzuk errizibitzeko iendea. Gure ahloa hor barnean, uh, gu bigaren planuan pasatzen gira, eran nahi dutana da, lehen fasean suizailiak joaten dira biktimen bila, eta gu bigarrentfase batean postutiki hortan mediku baten laguntzarekin uh, behar duratzen gira eta gero antolatzen dugu haien garaioa ospitalerat edo kliniketarat Ordoan, lehen biziko gau horiek nola irakaiten dira edo zer ten alda? Lehen gauaren zat uh, beha utxiko nuke iludi itxar bat Erraten da beti jendea morskortzen dela ez daigia. Jendea ongi kudeatzen duela festa hori. Beraz, morskortzaile guti badira. Aldiz, zauritua iniz, gau ontan antolatua izan dira irurugoit amasei garaio ospitalerat. Horiek dira garaioak ez da ipatzen eraman ez ditugunak. Beraz... Parekatuz jasko zenbaki ekin, bai iduriz uh, handitze bat izan dela sorospen ikintzen aldetik bai. Errazu eta zuek besta egiten uzue? Piskabat edo bat ere? <laughs> aldetik fini, alde batean izan diz eta guai aldez uh, alat erabaki dut. Alatzea, bala ere, pentsatzen dut eta denek hori irraten dute naiz eta izan. Pesta denboran parte hartzen dugu hor gira, gure laguna gurutzatzen ditugu, eta ala, placer bat da, ala ere parte hartzea hori. Ba, mileskera, uste dut gure entzulek jakin dutela gehiusot, ikusiko dutelarik orai jendea pasatzen, proteksion zibil, jakinen dute norzi izten, eta ba, laguntza hileak iztela denak, eta ba, bestali jaren babesteko edo gerizatzeko horzi iztela besterik abeazken izbat, Jean-Marie Iturbidea? Be, bai, nahi dutenak uh, parte hartzen aldu, gore formuk, formakuntza ez da inzaila, nahi zeta suilzailak bezala formatuak izan. Kontaktuan sartzen uh, alziste eta eturri formakuntza bikaina da eta nunbait bada handitze bat sorosle sistelarik zistela, orterako pesta utzinuen. Sorosle izatea beste zerbait da eta eman kura. Mileskeha! Mileskeha.